chama Demà dissabte, a les 9 del vespre, el Tianenc Pau Riva presenta el seu nou treball musical a la sala Albènyes del casal de Tiana. L'espectacle, a quatre bandes, serà la presentació del seu nou disc Virus Likes, un àlbum al que s'atreveix, com sentim, adaptar amb Clau Rigui l'himne de Montserrat, el Virulai. Aquest espectacle ha estat parcialment subvencionat per l'Ajuntament de Tiana, encetant així una línia de convenis amb artistes locals. I avui tenim aquí a Pau Riba. Molt bon dia. Bon dia. Don bon, eh? Doncs anem bé, no? Bueno, si mirem al cel, si mirem cap amunt, no, no Depèn, està tan no? clar. Eh? Deia que t'has atrevit amb el virolai, però sense cap mena de, de por ni res, no? No veig per què n'hagués de tenir. Home, amb això d'enfrontar-se a les tradicions i a temes tant tan de la terra, a vegades... Eh, precisament la, la moreneta és un símbol telúric, és un símbol de la terra, i és un símbol de la nostra terra, i per tant, és un, jo crec que és un símbol... Eh, que ens pertany a tots, no? No, no hem de tenir cap mena de, de problema. A part de que, bueno, el, el que hi ha és més aviat un, un, un efecte contrari, que és la usurpació d'aquest símbol per part, diguem, de l'Església, no? que és uh -huh. un, un símbol tradicional molt més antic diguem, que la Verge Maria i molt més eh, universal. L'han volgut blanquejar, per entendre'ns, no? Han fet d'una verge negra, han fet una verge blanca. Sí, però continua sent negra, no? Però continua sent negra, i, i jo crec que això s'ha de reivindicar, no? Molt bé. Uh, parlem de l'espectacle de dissabte, uh, com deiem a quatre bandes. Per tant, no serà un pau ribasol ni molt menys. Uh, no. Ni molt menys. Uh, què, què, què, què trobarem en aquest espectacle? Uh, bueno, hi ha una mica de tot, eh? Hi ha, hi ha... Hi ha humor, hi ha, hi ha dansa, hi ha... Jo què sé. No, no sé. Es que jo, això de què trobarem? Ja, ja, ja, ja us ho trobareu. Ja us el que està clars que no és només un, un concert, sinó que hem de dir que és un concert teatral. No? Sí, musicoteatral. Sí. I acompanyat, com, com dèiem, de diverses uh, bandes uh, que t'acompanyen sempre. Sí, bueno, a tot armeres, això, el moment és aquest nom que has dit, com, el... a quatre L'hem... L'hem eliminat, aquest. Ah, sí? sí? I com és això? Ara es diu virus likes, ah. simplement. Ho hem eliminat perquè era, era una mica confús. És a dir, tothom es pensava que, que vaig amb quatre bandes, ara una a l'altra, sí. o que no sé què, saps? La gent es feien molts dius. Llavors... La, la gent no, no, no acabaven d'entendre que... Hem fusionat quatre bandes i n'hem fet una de sola. Uh -huh. Una sola que es diu Di que em sembla. Di que em sembla. La Di que em sembla. <laughs> eh? Doncs això deu ser complicat, no? Això de fusionar quatre bandes. Sí, bueno, no... no... A mi no m'ha no costat, vull dir. A no? nosaltres vull dir, ha sigut un procés que, que ha vingut molt... Jo suposo que el fet de ser quatre bandes que hi ja m'acompanyaven a mi... Sí. És dir, que ja, ja tots tenien diguem, uns, un, un espaldre, uns punts, uns punts de, de confluència, no? Un nexe comú que ets tu, no? Sí. Bàsicament. Jo, el, el meu repertori, la meva estètica que, i, la, i el meu estil, no? Mm -hmm. I, I, a part, jo crec que... Uh, hi, havia, hi, havia una, hi havia una certa... No hi ha admiració, però sí, hi havia, hi havia una certa que uh, tenien ganes de, entre, entre uns i altres de, de conèixer-nos. És ja dir, a una banda els agradava molt, a l'altra banda venien els concerts, a veure-ho. Sí. Era, era una, una reivindicació antiga que, que hi ha. Ho havíem dit moltes vegades, així com, per, com per... de broma, no? Diem mm. de la, tots junts i tal. I clar, a l'hora de presentar aquest disc, que, que hi ha temes fets amb uns i fets amb els altres i tal, era una mica difícil de dir, bueno, doncs, ho farem tot amb aquesta banda encara que i tots utes fora, no? Això és per no triar, no, bàsicament. Han sí. decidit no triar en una banda, sinó Per no triar i per no, diguem, no fer un lleig a ningú. Bueno, està bé, està bé. Sí. A ah, dissabte podrem veure en directe aquí Tiana, però ja s'ha pogut mm. veure en directe aquest espectacle. Vas estar al Festival de Música Viva de, sí, de Vic. Sí, hem fet ja béns vegades, sí. el Vam, vam preestrenar en el Figarroc. Mhm. Uh -huh. Després vam fer les Festa de Gràcia i Plaça Rovira. El, el FestiGavel, que em diuen. Sí. Després vam fer Vic, després vam fer Granollers... I no sé ja si, si, si me'n deixo algun. I, I com ha anat de moment la, la reacció del públic? De moment m'està no aprenent, no? no? sí, sí. sí, sí. L'última... A, a més a més, hi ha, hi ha, clar, hi ha hagut un... Hem hagut d'ampliar. <ríe> Perquè, és clar un disc són... En aquest cas són 3 de cançons... Sí i això no va gaire més enllà de la mitja hora. Uh -huh. Aleshores, mitja hora, entre visos i tal, i no, no, bueno, perdó, visos, presentacions i, sí. i, i temps perduts, te'n vas a tres quarts d'hora, què és el que et demanen als festivals? Multitud, que molt o sigui, molts, pel festival està bé. Molts grups. Pel festival, cap problema, nosaltres teníem això preparat i, i cap problema, però esclar, a Granollers... Uh -huh que ja era un bol regular, però entens, no? sí. un, els bolo regulars demanen home una hora i mitja. De... Clar. I llavors, uh, clar, no, no, no ens, ens podíem limitar això. I llavors hem fet una segona part de Grans Èxits. Diguem. Home, que la gent no. també ho espera, no? Sí, jo crec que sí, que estarà bé. No? I a més, que tu no estàs cansat no? de cantar els, els Grans Èxits? Com ah, bueno, estàs? Quan arriba el moment de cantar-los sí. ja, ja estic una mica cansat. Però... No, vull dir de cantar-los. <laughs> doncs uh, no et que no. I jo, per exemple, la porcelana ja fa temps que... que Estàs cansat? Sí, que ja, ja em fa molta mandra. Ja, ja és la que tothom et demanen. clar I te la demanen sempre. <laughs> I llavors ara bueno, la solució és que hem fet una versió heavy metal. Digues. No digues sí. <laughs> I la gent, però la gent, llavors, com es queda? Bé, bueno, la gent, bé, perquè això ja sí. és cap al final de, de l'espectacle. Sí. que ja, buua, ja no sé, ja. La gent ja està pujada d'ànims i ja sí, n'hi és igual, sí, sí. no? Sí. Però què passa aquí? Que, la, en teoria, el, el públic estarà assegut. Uh -huh. Suposo. No sé, és que no ho sé. Eh? A la sales venis, vols dir? Sí. Home, suposo, no? Sí, no, I no, no, i no, no, és una... no es treuen. No? Les... A vegades sí que es treuen, però ah. jo no sé si pel teu concert es treuran. És que, clar, sent un concert així és més de... per, per tot el poble, ja. hi haurà com a mínim una, una gran part del públic que vols a seure, que serà gent gran. I, que gent que... I imagino. Eh? Jo crec que sí, sí. Però, però aquest no és un espectacle per seure, no? Doncs fins ara no gaire, no. Fins ara vull dir que S'ha demostrat el contrari. Mm. Jo tenia por, precisament, que per fer-ho xiis amb grans festivals ara en lliure que, que no no tingués prou prou castanya però s'ha demostrat que sí que, que cap problema? Cap problema. És que té molt, molt gruix, eh? Té molt gruix i, molt, i molta, molta, moltes ganes per part de tots, saps? Eh? I, nota... I és i s'encumana el públic. És, és, I cal... més que tanta gent a sobre l'escenari i lòs és, ja energia total, no? <laughs> sí, sí, és, és com una mena de central nuclear, <laughs> En uh, Alguna vegada has dit que, que aquest és el teu primer disc, de, de veritat, el que sí. consideres que és el teu primer disc. No sé si també consideres que és la teva primera gira o que ho enfrontes com amb una il·lusió especial precisament doncs, per uh, presentar les cançons que de veritat uh, has esperit? no? Bé, bueno, és, és que s'assumen diverses qüestions. No? Una és que he complert 60 anys. Sí que és un número rodó i Està un número, bé. diguem... I... <ríe> fa petxoca, fa petxoca. Sí. Bueno, I he arribat fins aquí. <ríe> A veure què m'espera, però és un, és un punt que si hi arribes, diguem, amb bona salut i, sí. i, i bon ànim, jo crec que és, és un punt. És per celebrar. I sí. és un punt, sí. I després hi ha aquesta qüestió de que d'alguna manera tinc la, la sensació de que estic recomençant mm -hmm. la meva carrera Bàsicament perquè em, a, a, em trobo en unes altres condicions molt més favorables, o sigui, mm -hmm. a la creació, per dir d'alguna manera. No? A, ja. la, a la, la llibertat de, de creació. No? Fa 30 anys t'imagines que als 60 estaries <coughs> així que la teva carrera estaria on està? És que fa 30 anys no hi havia ni, ni, ni una oloreta llunyana de tot això que passaria diguem, de, de, de, de res de, de res de el que ha sigut aquesta re, revolució tecnològica en el camp de, del so per no dir la música no, eh? <laughs> és a dir internet ni pensar-ho telèfons mòbils ni pensar-ho eh, que eh, des d'un ordinador portàtil o des d'un pc es pugui fer el que abans es feia amb, amb, un, amb unes naus enormes amb uns aparells caríssims i tal, que no, no podies ni somiar amb, amb acostar-s'hi tot això no, no hi havia cap mena d'indici que ell digués que no aniria cap aquí no? o sigui, tu ets dels defensors no? d'aquesta nova era tecnològica sí és que, que n'hi ha que no n'hi ha que diuen que tot això s'ha perdut una mica que s'ha perdut l'essència Ah, de, com a músic, vols dir? Sí. Ah, però saps que l'era tecnològica a aquestes altres... No, no. Com a músic. Bé, això sempre ha passat, eh? Vull dir, sempre hi ha aquí les novetats... Això és pur nostàlgia, diguem tu no ets nostàlgic? No. Gens? No, no. no. no, no. no, no. no, no. no no, i a més a més hi ha aquella cosa, sempre, els, els, els no sé, els cibarites del so, no? Aquel so de vàlvules, era. més, no sé què. Sí. No sé com dir-t'ho. Eh, avui en dia el so es controla des d'un bon principi i, per tant, pots imitar les vàlvules i pots imitar tot. I això del vinil, també dius, d'elles de nostàlgics. Hi ha nostàlgics de, dels vinils? Precis sí. Precisament amb el Diop sí, sí, perquè... hi ha col·leccionistes de, de no, vinil, no, no? No, i no només això, sinó que fa d'altres dies, no me recordo qui, em va dir, i l'has uh, tret amb, amb, amb, amb, amb CD o amb vinil? Sí. Dic, home, amb, amb, amb CD... Ja, t'has equivocat, t'has equivocat. A mi has d'haver tret en vinil. Dic, va, el vinil el compren... No, no, no, no, què et penses? Ara, ara torno i no sé què. Hi ha un revival de, del vinil. Sí, la vi, vi, vinil, vinilomania. <ríe> sí, la veritat és que sí. Però, bueno, això durarà quatre dies. Sí, ens haurem de quedar amb el CD, no? <coughs> jo crec que sí, perquè... És que hi, ha, hi ha... Jo crec que hi ha molt poca gent, conserva encara els... els els toca discos toca de no? diguem-ho sí. Doncs estem sentint aquesta cançó, doncs ja podem deduir, a dansa sardana, no? A dansa sardana, Dansardana, dansa sardana? Uh, dansa sardana. També parlàvem al principi de, del virulai, no? recuperant aquestes tradicions, i ara sardana. Ets ballador de sardanes? Bé, bueno, ho sigut, sí. Ho sigut. De tant tant la ballo. Aquí entra la copla, ara. No? <laughs> Okay, okay. Gigi. <laughs> També serà, eh? També hi serà, la... eh? Uh, és a dir, que això és per tots els públics, no? Perquè sí. aquells, que, aquells que són amants de la sardana, sabem que hi, anen, hi ha molts, de mans de la sardana, doncs també podran gaudir de tradicions. Uh, sabem que hi ha tota una regeneració de, de la música pel que fa a la sardana. Guillemino està fent coses molt innovadores, també agafant com a base la, la sardana. No sé si s'ha de ser atrevit, però, però sí més no. Necessita la música una renovació, no? Bueno, és que ens hem passat molts anys buscant arrels, diguem, no? sí. Des, després de, de, de la parada franquista, per entendre'ns. No? Sí. Buscant les arrels de la música catalana per veure què havíem de fer aquí, quin tipus de d'estil de, o quin tipus de música havíem de, de desenvolupar a Catalunya. I, bueno, la sardana la teníem davant del nas i no... I sobretot la coble. La coble és un... És un... És una, un tipus d'orquestra supersingular, no? Té, té un sou molt peculiar molt, i molt característic i molt aprofitable, diguem-ne. Però, però hi ha moltes... Les noves generacions, hi han excepcions, no? Però hi ha moltes generacions que tiren enrere i veuen la cupla doncs, com una cosa que rinclona i com alguna cosa que no s'ha de recuperar, sinó que és d'aquells anys enrere... Uh, però com deies, doncs, uh, val la pena sí. i si més no també, doncs, uh, recuperar certes coses, no? Adaptar-ho després, sí. però recuperar, no? Sí, home. Uh, jo també et trobo el carrint clòdi la sardana, la copla, no sé, va... El que és la la la, cosa la, la, la de veritat, diria. Sí. tradicional, no? sí. Però bueno, eh, eh, tot tot és el mateix, sempre és el mateix les coses. Eh, s'han de renovar per, per fer-les viure per, uh -huh. per això perquè, no, perquè les pròximes generacions no, no se n'oblidin uh -huh. uh, Aquest uh, espectacle el virus likes, ja hem dit que a quatre bandes ja no és likes, uh, ha estat parcialment subvencionat per l'Ajuntament de, de Tiana uh, uh -huh. i per tant suposo que per això també uh, el presentes a, aquí a, a la sala del Benis i amb tothom o ho haguessis fet igualment Eh, no ho sé, no ho sé. Deixaves una mica lío, eh? Està una, està una mica sobredimensionat, aquest ajut, lentament de Tiana. Sí. Sí. Però què vols dir, sobredimensionat? Que tampoc, que pel que és tot l'espectacle, és una part molt petita? Bueno, vull dir que sí, va, No, que el, una cosa és l'ajut la, la, que m'han donat i l'altra és el bolo que jo els he donat amb ells, diguem, no? Mm. Una cosa resta de l'altra i, i, i no... Ja, que això no està ben I, explicat, i, no? I, a més, ja t'hi per perdent jo, per sense si entenar. Ja. <laughs> Ja, ja, o sigui, per explicar, o sigui, que el tema és que el bolo de, de demà i dissabte, uh, diguéssim que el fas gratuïtament. El li faig de favor, gairebé, no, gratuïtament, gratuïtament, no. gratuïtament no. no, però li faig breu, molt de favor, diguem, molt, molt, molt a, o molt de desfavor meu, per entendre'ns. No? Ja, uh, però sí que és veritat que s'ha sentit molt al poble, no?, d'aquest ajut que havia anat a Pau Riba, que han lloc d'anar a bueno, artistes emergents... Ja, sí, ja, ja... Però tot això ja, això ja, es, ja em transcendeix, diguem-ne. Doncs, ja Et supera. Et puc política, l'oposició, que han mm. de fer oposició per, per, per nasos, no? Etcètera, jo que sé. O sigui que per, això ho deixem de banda. Això sí, a tot és sí. igual. A mi no és igual i, bueno, em, em sembla una mica ridícul. Em sembla mica ridícul que s'hagin de fer aquesta mena de, de, de, de campanyes per, simplement per fer-se notar com a oposició o, o com a govern, diguem-ne, uh -huh. no? No, jo no estic a favor ni un de l'altre, ni els uns ni els altres. És a dir, jo... jo eh, ahir jo vaig dir, eh? Sí. Al... Al club. Al club. Sí. Jo, no sé si, ja, si ho vas veure. No ho no, no, vaig fer si de veure. Estic l'esquerra i al centre estan aquí. I, i tu on t'estàs? Jo estic aquí. <ríe> O sigui, que tu, els polítics... De... Però sí, més no, en aquest disc també apareixen qüestions polítiques. Hi ha una cançó que es diu PPPSOE, no? Sí. Eh, I, per, per tant, la política forma part de, de la, la nostra vida, no? Sí, sí, però precisament per ridic ridicularitzar-la, diguem, no? Perquè jo, jo penso que està molt mal encaminat, tot plegat, però està mal encaminat ja... A veure, jo ja als anys vins ja, ja deia que el, que el capitalisme no anava en lloc i, i que s'enfonsaria i ara, estem ara, ara 30 anys o 40 anys més tard, sí. corre cuita a... Re, com diuen, a re, re... Ah, sí, la revisió, la reconstrucció de, del sí. capitalisme, no? Sí. Amb la cimera dels Estats Units, que si mirem i, no. I tot això és un cuento per, per seguir tal com ara. És a dir, que aquesta crisi no haurà salit de res i tindrem una altra crisi d'aquí res. O sigui, penses que no abandonarem el model capitalista, no? No, home, no. O sigui, L'únic que estan fent és, és aconseguir calés per, per, per, per fer que els mateixos que han enfonsat el, el, el, les finances sí. segueixin al seu lloc. Mm. I a sobre ens ho cobren a nosaltres. O sigui, primer ens roben a nosaltres i després, quan, quan peta, ens, ens, ens prenen els nostres calers per reflutar amb aquests... Amb aquests Cràpoles, perquè continuïn fent el mateix, perquè continuïn fent el mateix. Clar, no? És un sistema que funciona així, no? Sí. O canviant de sistema o... Exactament. I, i, i, i no, no són ni els polítics ni els financers els que han de reformar el sistema, per entendre'n. Haurien de ser els filòsofs, els pensadors i, i, i gent... I més, so, sobretot que no hi tinguin interessos directes dipositats. Però actualment hi ha molt poques persones que no tinguin interessos directes, no? Bé, bueno, els filòsofs, per definició, solen ser independents. Diguem. El pensament ha de ser independent per, per força, diguem, no? No igual, sé si ara... que l'estat ha de ser laic, sí. eh? que el pensament ha de ser independent. <ríe> Això està clar, no? Això està clar, diguem, no? <ríe> Però no sé si si realment n'hi ha massa pensadors actualment. Eh, anem, anem... Bueno, anem, jo m'hi incloco. Sí, sí. Anem a, a, a remol de la ciència. Dic, vull que la, el pensament va... Dic, la ciència ha, en, ens ha propinat una revolcada tan bèstia en, en tan poc temps que, que la, la, la filosofia s'ha quedat a, a la boca oberta i després li ha sortit la llengua i ara a, a darrere correm com un gosset per veure si atrapa la ciència. Es necessita una, un, un revulsiu brutal en el camp de les idees, però brutal. I sí, jo crec que, que hi, ha poca, hi ha poc, hi ha poc, hi ha poc, hi ha poc moviment. Però tu continu, continues reflexionant-ho, no? Jo sí, jo sí. sí, sí. Bueno, jo, jo tinc ganes de, de, de tancar tota aquesta història. sí de tancar, d'acabar aquesta campanya ja tens ganes d'acabar per, per poder-me posar a escriure perquè tinc ganes de, de dir unes quantes coses no? o sigui, que hem d'esperar un disc, ai, un, disc un, un llibre de Pau Riva un o varios. un o sí. Sí. molt bé és petit, eh, sabem de, de què anirà el tema ja estàs a, més o menys definint bueno, on que no has començat eh, hi ha un llibre que el tinc ja a mitges des de fa bastant temps el tinc a mitges que és una història de la música del segle XX, uh -huh. però a través de l'evolució de l'instrument. Ah, està Perquè bé. Perquè ja crec que... És, és, és, és el, els diferents instruments són els que marquen els estils musicals i no al revés. Uh -huh. És dir, si no hi hagués hagut guitarra elèctrica, no hi hauria hagut rock and roll, per entendre'ns. Ja. Yeah. Per tant... A estudiar l'evolució de l'instrument d'un punt de vista tecnològic vas nen també i això al mateix temps em, em permet doncs, anar fent una un anàlisi de, dels canvis socials i polítics i tot això. Una obra gran, eh? perquè si vols parlar d'instruments, de història de la música quins són aquells uh, mites de la història de la música que no deixaràs enrere? Que no, que no hi faltaran en aquesta història? Eh, no sé a, a tot el mercat alguns músics ho vas per lliure? No, no, ja, ja estic dient jo no no penso parlar de músics sinó d'instruments i en tot un... cas instrumentistes o... I a tu quins instruments t'han marcat? La guitarra? Home, la no? guitarra elèctrica per suposat no? <laughs> però actualment l'ordinador L'ordinador es pot considerar un altre instrument, no? Jo crec que és la mare de tots els instruments ah. musicals. Uh -huh. Perquè és que a l'ordinador, a dintre de l'ordinador, ho pots tot. Ja. Yeah. és l'únic instrument últim, diguem-ne. És, uh -huh. és el que realment et permet manipular tot el, tot el, tot el, tot el que tu puguis arribar a gravar. O... El que acaba, no? Sí, sí, és el... Bé, per acabar l'entrevista ens quedarem amb el tema el Colom de la Pau uh, i, i a més uh, també no sé si dedicar lo però recordant els atemptats d'ETA de, que, que van tenir lloc ahir i no sé si aquest Colom de la Pau precisament parla d'això doncs que hem d'anar cap a un altre camí Sí, però jo més, aviat, més, més que referim a, a als grups terroristes i tal em refereixo a, als estats terroristes Ah, fas el matís, sí, no? Sí, el, el sistema com a sistema terrorista. És dir, el, el sistema capitalista és un sistema terrorista. Uh -huh. És un sistema que es basa en l'exèrcit per expoliar països dèbils a favor de la indústria als països pobres, diguem-ne. No? La... I això em sembla dolorós. La guerra d'Iraq, per exemple. Diguin el que diguin, és, sí. és només això, és, és aplicar el sistema terrorista la econòmica portant l'exèrcit a, a prendre els il petroli a aquella gent que allà. Còsta ni... econòmica, no? Còsta econòmica, a mi no els Estats Units, per què gasten el, més del 50% del, del pressupost en, en, en l'exèrcit? Perquè és la, la, la seva garantia diguem, de... del manteniment del sistema, el sistema econòmic. Mm -hmm. Bé, doncs eh, nosaltres eh, us emplacem demà, ja us sabeu, a la sala Albénis de, de Tiana, on eh, Pau Riba i tots els seus acompanyants presentaran eh, aquest virus laics que hem anat sentint i que ara ens quedem aquest tema que, que dèiem el colom de la Pau. Pau Riba, moltes gràcies. Que vagi bé. Tròs! Lle! El colom de la Pau s'ha cagat man che netas ditas diri abandono <tell> I Què farem sense el colom? Quirites, quirites, mm -hmm. botanyes de cotó. Què farem sense el colom? Quirites, quirites, tisanes i aspirines. Què farem sense el colom? Boom,